Anja. Ach, ich bin gerade durch eine Prüfung gefallen. Das ist natürlich nicht so toll. Ich beginne meistens viel zu spät mit dem Lernen und kann mir nicht mehr alle wichtigen Informationen einprägen. So war es bei der letzten Prüfung auch. Also habe ich nur einen Teil des Stoffes gelernt. Mut zur Lücke, sagt man da ja. Leider kam aber ein Haufen Fragen dran, den ich nicht beantworten konnte. Jetzt mache ich die Prüfung nächstes Semester noch einmal und diesmal werde ich mich besser vorbereiten. Ich will mir auch eine Lerngruppe suchen und mir von Anfang an besser die Zeit einteilen.